34. Hideg aki szél fújt, időnként megzörgette a redőnyt, mint a kopogott volna valaki. Az ablakra a különös, változatos virágokat rajzolt. Szabó néni félrehúzta a függönyt, és elégedetlenül állapította meg, hogy nem pucolhat ablakot. Pedig már ráférne, gondolta. De hát ilyen időben... A rádió is bemondta, hogy az éjjel hófúvás volt a Dunántúlon, itt is előbb-utóbb esni kezd. Oda sietett a szekrényhez, hogy segítsen a férjének, aki éppen a nagy szekrényt igyekezett helyre túlni. – Na gyere, papa, majd ketten! – Te ne bántsd, majd én! – Na arra, erre, úgy, ne ügyetlenkedj! Istenem, csak a férfiakra ne lenne ráutalva az ember! Nem tudnak azok semmit érzéssel csinálni. Most azt mondd meg nekem, hogyan lehet egy szekrint érzéssel helyre tolni, liheg szabú. Ne filozofálj, ha nem csináld, hiszen nem sokára itt a nászasszony petikével. Na végre, csak hogy megtudtam, miért ez a nagy felfordulás. Szóval a nászasszony is jön. Csak ő, mert Irénnek közbejött valami. Ezért kell a legnagyobb télben nagy takarítást csinálni, mert a nászasszonyodat várod, zúgolódott szabú. Biztosan nem húzza el a szekrényt a helyéről, hogy mögé nézzen. Azt talán nem, de sokszor észrevettem, hogy végighúzza a kezét a bútorokon, nem porosak-e. Nálad végighúzhatja, na pont a törölgetsz. Pedig nincs olyan életem, mint neki. Ő egész nap csak magát cicomázza, meg a lakását. Mert hát, hála Istennek, van veletek gondom elég? Aztán nem tudod, hogy miért jön? Biztosan a lányával van valami gondja. Olyankor szokott meglátogatni bennünket. Vagy lehet, hogy bandira akar panaszkodni. Irénnel azonban most nem volt semmi baj. Békésen dolgozgatott a munkahelyén. Piri, a kolléga nője szórakozottan témfergett ide-oda, mint aki nem találja a helyét. Látszott rajta, hogy a gondolatai egészen máshol járnak. Mikor megszólalt a telefon csengője, fürgén az asztalnál termett, ő akarta fölvenni a kagylót. Irén azonban megelőzte. – Halló, itt Szabó Andrásné az áruforgalmi osztályról. – A főosztályvezető elvtárs nincs ben, kérem. Tessék talán holnap megpróbálni a reggeli órákban. Kátait keresték? kérdezte izgatottan Piri. Őt? Női hang volt? Nem. Piri elszégyelte magát, és megpróbáltak közömbös hangon folytatni. Na, nem azért kérdezem, mintha érdekelne, csak úgy, ha tudnád, hogy ez micsoda férfi, zökkent ki aztán újra színlelt közönyéből. Tudod, sokszor elcsodálkozom, hogy ez az ember mi mindenre képes. Miért? Mire képes? kérdezte Irén, és látszott, hogy egyáltalán nem érdekli, mire képes kátai. Piri lelkesen folytatta. Vegyük csak a hivatalt, főosztályvezető. Úgy tudom, erre elég sok példa van az országban. Igen, igen, de nem úgy, mint ő. Kiutazik, visszajön, itt van. Mindig csinál valamit, és ez meg csak az egyik oldala. – Te ismered a másik oldalát is? – kíváncsiskodott Irén, és kezdett érdeklődést mutatni. – Hát, Istenem! – jött zavarba Piri. – Kultúremberek vagyunk, ugye? Könyvtárba megyek. – Ott van. – Uszodába megyek. – Ott van. Hangversenyre megyek. – Ott van! – fejezte be Irén. – Honnan tudod? Csodálkozott a lány. Amit eddig mondtál, annak a ritmusából következtettem. Jó pofa vagy te, irénkém. De azért azt hiszem, ez még sem lehet a véletlenek sorozata. Nincs ebben valami szándékosság, hiszen én például sosem találkozom vele. Csak nem képzeled, hogy én járkálok utána, utasította vissza a gyanúsítást Piri. A világért sem, hanem inkább úgy gondolom, hogy ő. Hogy ő? Gondolod? Piri boldogan kunconni kezdett. Sajnos nem, komorult el aztán hirtelen. Hogyan is tudnál te engem megérteni? Még itt is az asztalodon van Petikéd és a férjed fényképe. Boldogan éltek, én meg egyedül, magányosan. Na, Pirikém! Tudod, hogy én eddig semmit sem vettem észre? Miért? Mit kellett volna észrevenned? És úgy szipogott, mintha náthás lenne. Hát, hogy ti ketten kátai meg te? Hisz nincs közöttünk semmi. De még lehet. Micsoda? kérdezte a lány reménykedőn. Micsoda, micsoda, hát szerelem. Olyan kedves pár lennétek. Nincs nekem a férfiaknál szerencsém, pedig hidd el, úgy alkalmazkodom, igyekszem. Éppen itt követsz el hibát. A férfiak harcos természetűek mindig az után kapkodnak, ami elérhetetlennek látszik számukra. Hát legyünk elérhetetlenek, tartózkodóak, hogy fölkeltsük az érdeklődésüket. Elérhetetlenek, tartózkodóak, csodálkozott Piri. Úgy van hogy azt higgyék, csak nehéz harcokárán tudják elnyerni a szerelmünket. Amit pedig alig várunk. Te így csináltad, irénkém? Hát persze, különben nem lesz nehéz dolgod. Csinos vagy, fiatal, igaz, hogy egy kicsit szelebúrdi. De én éppen ezt szeretem benned. Na hát, hogy te milyen komoly asszony vagy? <gül> Bizony, nevetett Irén. De csak a hivatalban. Hát, – Akkor hogyan legyek tartózkodó? – kérdezte kíváncsian a lány. – Legelőször is ne találkozzatok annyit, véletlenül. A véletlen szónál Irén hangjában egy kis gunyorosság buikált. Aztán, ha kér valamit tőled, ne rohanny ész nélkül. Mondd azt, hogy most sajnos nem lehet. – Aztán – sürgette Piri. Aztán megy majd minden, mint a karikacsapás, hiszen láthatod, újabban sokat tartózkodik a szobánkban. Igen ám, csak az a baj, hogy nem miattam. Hát, ki miatt? Irén hangján érezni lehetett, hogy kellemetlenül érinti ez a feltételezés. Miattad? Meg vagyok győződve, hogy miattad, válaszolta keserűen Piri. Csengettek! Szabó néni mosolyjal az arcán közeledett a bejárati ajtóhoz. Tudta, hogy Matild és Peti érkeznek meg. Ismerte unokája szokását, elbújik a folyosón, hogy aztán előbukkanva megijessze őt. Mikor az ajtóban meglátta a nászasszonyát, tollas, piros kalapban, meglepetés színlelve szólalt meg: Szia, Matild! A Peti kémet nem hoztad el? Nem jött el velem! Hát ez itt mögötted? Talán egy kutya? Ijedezett a boldog nagymama. Hú, hú, hú! Vigyázz, harapós! ment bele a játékba Matild. Ham-ham! mondta félelmetes hangon Peti. Segítség, segítség! sikongatott játékosan szabúni. Ne félj, nagymama, hiszen én vagyok! kacagott a gyerek. Csak ugyan. Már megint hogyan megijesztettél? Azért nem sokáig bírta ki ez a kis kutya hang nélkül, állapította meg Matild, és piros tollas kalapját megigazította a fején. Szabó néni szívélyesen beljebbin őket. – Gyertek csak, leveszem a kabátkádat, Petikém. A nevetésre, hangos beszélgetésre Szabó bácsi is előkerült. Kisunokája valósággal repült a nyakába, aztán első kérdése az volt. Nagyapa, fogtál halat? Ilyen hidegben alszanak a halak. Akkor mutasd meg a horgászbotodat nekem. Kimentek az előszobába, ahol Szabó a horgász felszereléseit tartotta. Szabó néni, aki nem lelkesedett túlságosan a nászasszonyáért, most mégis szívesen maradt kettesben vele. Remélte gyorsan megtudja, milyen ügyben látogatta meg Matild. Legelőször is megdicsérte, hogy milyen csinos. Nagyszerűen nézel ki ebben a kis piros kalapban. – Hogyan mondhatod erre, hogy piros, mikor bordó? – ellenkezett azonnal Matild. – Hát, akkor legyen bordó! – agyta rá Szabóné. Na, gyere, ülj le, kedvesem, ide a kájha mellé! Mi újság nálad? – Tudod, a magamfajta özvegyasszony csak éli egyhangúan az életét. Mióta szegény kislányom dolgozik, a kutya sem nyitja rám az ajtót. Miért volna szegény a te irénkéd, csodálkozott Szabóni. Nem erre neveltem én, hogy dolgozni kelljen neki, más szebb életre szántam. Elég rosszul tetted Matildkám, ha nem a munkára nevelted. Ezen igazán csodálkozom, hogy vallásos asszony létedre így beszélsz Margitom. Miért? Összefér ez a vallással legalább úgy, mint a te elveid matildom. Irén kéről inkább, csak nincs vele valami baj a munkahelyén. Nem mondja, de én érzem. Ugye én mindig mondtam nektek, Margitom, hogy barátkozni kell a fejebb valókkal, mert előbb-utóbb baj lesz. És baj lett? kérdezte a gudva Szabóné. Ennél a vállalatnál, ahol most dolgozik Irén, egy ideig nagyon jól érezte magát. Szerette a munkáját, munkatársait, mintha kicserélték volna. Kedvel járt be a hivatalba. Bandi is ezt mondta. És egyszerre, mintha csak elvágták volna. Ma is arra kért, hogy én hozzam el a gyereket, mert neki fáj a feje, ideges. Azt nem mondta, hogy miért. Ismerheted a mai fiatalokat, Margitom. Nem nagyon közlékenyek az öregekkel. Csak annyit mondott, hogy a főosztály vezetőjével valami kátaival van baj. És úgy gondolod, hogy ezzel a kátaival kellene nekik barátkozni? Hát persze, de ezek olyan élhetetlenek. Nem mondom, az igyekezett szép dolog. Nem ártana, ha irénkémnek a főnökét valahogy kiengesztelnék. Meghívhatnák például magukhoz. Erről kellene Bandival beszélned. Bandi leföl sétálgatott az utcán. Fázósan fölhajtotta kabátja gallériát, időnként megdörzsölte a fülét. Szívesen rágyújtott volna egy cigarettára is, de még a kesztyűjét sem volt kedve lehúzni ebben a hidegben. Egyszer csak megszólalt mellette egy ismerős, de rég nem hallott hang. – Na nézd csak, Szabó bandi, hát kire vársz te itt a diszkrét fél homályban? Karcsi, ezer éve nem láttalak. Mi van veled öreg, fiú? Ha elkísérsz egy darabon, tudnék egyet mást mesélni. Nem lehet, apámat várom. Ide jön az öreged, még most is olyan mokány mint gyerekkorunkban. Felette is eljárt az idő, de mesélj, miért rohansz annyira? Randevú, mondta jelentőség teljesen és büszkén karcsi. Talán te is az édesapáddal találkozol? Viccelődött vele bondi. Úgy ismersz engem. Tudom, tudom, Cukimolet fekete nő. Hát még nem felejtetted el, hogy mi az esetem, Bandi? Úgy látom, nem csak az ízlésed nem változott, de te sem. Képzeld, nem mindennapi eset. Tudod, hogy most az ápértnél dolgozom? Kartársnőm az illető, és asszony? De micsoda ravasz kiismerhetetlen asszony? Ezt is tudom. Mindig ilyenekkel hozott össze a sors. Próbálta heccelni Bondi. Karcsi ügyet sem vetett rá, lelkesen folytatta. Elég az hozzá, hogy már hosszabb ideje együtt dolgozunk, és semmi, érted? Az égvilágon semmi. Akkor mégsem elég molett, vagy nem fekete? Dehogy nem, másfelé voltam elfoglalva. Egy szép napon aztán éreztem, nincs mese, a nő belém bolondult. És itt az édesapám, kiáltott fel bandi örömmel. – Szervusz, fiam! – Jó napot, Szabó bácsi! – hát semmit sem változott. De én annál inkább. Meg sem ismer, ugye? – Ne aragudjék! – tűnődött Szabó. – Ne törd a fejedet, papa! Hogyan ismernél rá ebben a kövérkés, ha jól látom itt a félhomályban őszülő, szemüveges férfiban az én egykori cingár, repet fazék hangú karcsi barátomra? – Karcsi! Hát persze, hogy a karcsi! – Hogy megnőttél, fiam? – Éppen ideje! – fejezd be gyorsan, amit elkezdtél, sürgette Bandi gyerekkori barátját, hogy minél előbb kettesben maradhasson az apjával. – Mit tovább? Nem elég neked, hogy randevúra megyek? De már itt sem vagyok, mert el késem. Apropó! – súgta oda Bandinak. – Hallom, a feleséged kátai mellett dolgozik. Jó lesz vigyáznod, öregem. Ő se veti meg a női nemet. Kátai elővette egy fésüt a zsebéből és igyekezett szűke hullámos haját hozni. Aztán a nyakkendőjét, szemüvegét igazgatta, megköszörülte a torkát és belépett a szobába. – Kész csókom, hölgyeim! – Jó napot! – érkezett egyszerre a válasz spiritől és iréntől. – Kerestek telefonon? – A központból. – Majd később felhívom őket. Pirike kedves, ugye főz nekem egy méregerős feketét. Rohanok? Vállalkozott rögtön a lány. Eszébe jutott azonban, hogy Irén mire oktatta és sietve hozzátette. Csak előbb továbbítom ezeket a sürgős leveleket. Kérem, természetesen. Az udvarias hang szíven ütötte Pirit, és már megsajnálta, hogy visszautasította a főnökét. De talán... Irén gyorsan közbevágott, nehogy barátnője visszatáncoljon. Majdnem elfelejtettem kátai kartárs. Kistelekről megérkeztek a terv teljesítés adatai. Ha át akarja nézni... Köszönöm, természetesen. Úgy látom, nyakig a munkában, szorgalmasak. És ami a fő, megértik egymást. Irénnel nem nehéz, rajongott Piri. Ő egy angyal. Nocsak? Ha a nő kollégáknak ez a véleménye el tudom képzelni a férfiakét, bókolt kátai. Én meg Piritől vagyok elragadtatva. Bevalhatom, hogy én meg mindkettőjüktől. Remélem maguk sem maradnak a Természetesen sietett a válassza a Piri. Nekem mindig gyengén volt a szűke szemüveges férfi. Irén figyelmeztetően köhintett egyet, ettől Piri észbe kapott. De, de tudja Isten, az utóbbi időben úgy megváltozott az ízlésem. Most inkább a fekete... Ez elszomorít. Na és irénke kartársnő, magának milyen a zsánere? Kérdezte kátai, miközben hátra simította a szőke haját. Felesleges kérdés egy asszonytól. Itt a férjem képe, láthatja? Se nem szőke, se nem szemüveges. Szabó a konyhában dolgozott. A fejében mindegyre az motoszkált, hogy a gyerekei körül nincs minden rendben. Szerelmesek. Természetesen, ha két fiatal szerelmes, az szép dolog. De mégis baj van ezekkel a szerelmekkel. Icu érettségi előtt áll. Az iskolában újabban nincsenek megelégedve vele. Lehet a nagy terv, hogy orvos legyen a lányából, kútba esik. Bár most bent ül a szobában és tanul. Tanul? Ki tudja? Laci is szerelmes semmi kétség. Jár kell a lakásban, nem találja a helyét. Ő meg egy férjes asszonynak udvarol. Hát való ez? Laci csak arra várt, hogy a mama elfoglalja magát tartósabban. Rögtön odalépett icuhoz, mert szerette volna elmondani valakinek, hogy mi bántja. Na mi az icu? Miért csóhajtozol? – Nehéz a lecke? – A lecke? A szívem? Borzasztó ez, hogy olyan ritkán láthatom, Ferit. – Borzasztó. Ugye most már te is megérted? – Meg. – Aztán itt lesz mindjárt a szülői értekezlet, akkor mondják meg, hogy javasolnak-e vagy nem. Talán sose lesz belőlem orvos. – Gondolod, hogy? – Egész biztos, hogy nem. De mit is beszélek erről? Van neked is bajod elég? Néha nem is tudom, hogy mit csináljak. Azt hiszem, el kellene felejtenem Angélát. Azt nem lehet, ha egyszer az igazi. Az igazi, de talán mégsem becsületes dolog szétdúlni egy család életét. Szétdulta azt már Angéla férje. Ugye, hogy nem én voltam, aki közéjük furakodott? Az ital, meg Wagner zülöttsége, a rossz társaság. Talán, ha a gyerek nem volna, aggályoskodott Laci. Nem szereted? Hogy ne szeretném. Szinte a sajátomnak érzem. Hiszen Angéla gyereke. Hát akkor meg mit problémázol, kínzod magad? Te már felnőtt vagy, önálló. Neked nem tilthatja meg senki, hogy találkozz vele, mint nekem. Gondolod, hogy nem lenne becstelenség? Ha egyszer nem szeretik egymást, miért kínlódjanak együtt egész életükön keresztül? Csak hogy én mindig megvetettem azokat az embereket, akik mások boldogsága árán akarják a sajátjukat kiharcolni. Laci, téri magadhoz! Kinek a boldogságát félted? Talán angéláit? Zsiga boldogságát meg decis pohárban mérik. A gyereket? Nem fűzi az apjához más, csak egy pár atyai pofon. Nem is gondoltam volna, icu, hogy ilyen józanul látod a dolgot mondta Laci, és kirohant a szobából. – Laci, hová rohansz? – kiáltott utána icu. Laci lekapta az előszoba fogassról a kabátját, sapkáját, és a lépcsőn lefelé rohanva kapkodta magára a holmikat. – Na, mi az icukám? – nyitott be a lányához szabóni. Mi baj? Nekem kiabász? Dehogy! – Lacinak! – valósággal elviharzott. Csak azt tudnám eldönteni, melyik kötőkkel van több bajom, a fiammal vagy a lányommal, sóhajtott föl Szabóné gonterhelten. Miközben Bandi ette a pörköltet, dicsérgette a felesége főztjét. Azon gondolkozott, hogyan is hozza szóba, amit gyerekkori barátjától hallott, s ami azóta sem hagyta nyugton. Képzeld irén, kivel futottam össze a napokban. Karcsival, az iskolatársammal. Tudom, az a csendes fiú. Nem, inkább beszédes, és nem ragaszkodik túlságosan a valósághoz, különösen ha nőügyekről van szó. El tudom képzelni, mi mindent összehordott. Egy létező vagy nem létező kalandját mesélte el egy férjes asszonynal, aki állítólag a munkahelyén vetette ki rá a hálóját. Ó, az ártatlan karcsikád! és hogyan csavarták el szegény kének a fejét. Az asszonyka, mert férje van az illetőnek, levegőnek nézte karcsit, és ő éppen ebből következtetett arra, hogy ki akar kezdeni vele. Na hát, ez jó, mondta Irén kissé idegesen. De akkor mit csináljon egy tisztességes nő, ha már azt is kacérságnak hiszik a férfiak, ha tartózkodóan viselkedik? Talán neked is vannak ezen a téren tapasztalataid? – kérdezte Bondi, s abba hagyta az evést. – Hová gondolsz? – lett egyre idegesebb az asszony. – Na és mondd csak, milyen ember a főosztályvezetőd? – Ma az a kátai? Bandi újra enni kezdett. Irén észrevette, hogy reszkető kézzel nyúlt a villa után. Szabó néni is rájött egy irénnel folytatott telefonbeszélgetésből, hogy Matild igazat mondott a lányáról. Idegesnek érezte ő is. Szabó azonban nem nagyon hitte ebben. – Képzelődsz! – mondta a feleségének. – Lehet ám, hogy az a pipiske anyja csinált valami plegykaságot? – próbált Szabó magyarázatot találni, menye különös viselkedésére. Ha mind a ketten észrevettétek, hogy Irén megváltozott, csak lehet benne valami igazság, okoskodott szabú. De hogy ti miért áskálódtok egymás ellen a nászasszonyoddal, az nem fér a fejembe. Hát nincs igazam? Azt mondd meg. Ahelyett, hogy örülne a fiatalok boldogságának, ő az, akinek nem elég elegáns a lánya, nem járnak eléggé előkelő társaságba. Ráadásul ő nem arra nevelte a lányát, hogy dolgozzék. Hiszen nem mondom, elég rátarti. Piros kalapot hord öregségére. Felesége utolsó megjegyzését szabó bácsi már nem is hallotta, gon terhelten szólalt meg. De azért, amit Irénről mondasz, az nyugtalanít. Irén idegességét, mintha elfújták volna, örömtől sugárzó arccal libeged be a hivatali szobájába. Jaj, pirikém, én olyan boldog vagyok. Talán kátai tett azzá, hogy így jössz ki tőle? Féltékenykedett a lány. Hát persze, hogy ő. Ne haragudj, irénkém, de nekem ez nagyon rosszul esik. Mi esik rosszul? De buta vagy, piri. Képzeld, kátai összeszidott. És te ezért vagy boldog? Hát persze, már napok óta nyugtalanított az az érzés, hogy tetszem neki. És amikor te is szóba hoztad, egészen kétségbe estem. Irénkém, hogy te milyen rendes ember vagy? Borult kartásnője nyakába Piri. Nyugtalanul aludtam, szüntelenül az járt a fejemben, hogy milyen rettenetes helyzetbe kerülnék, ha igaz volna. Az neked rettenetes, a tetszel neki? Hát persze, Bandinak sem mertem róla szólni, nem akartam fölzaklatni. Pedig faggatott, mint ha csak érezte volna, hogy valami nincs rendben. És most behívez a kátai, és úgy leszidott, hogy majdnem a nyakába ugrottam örömömben. – Akkor gondolod, hogy mégis az én kedvemért jár a szobánkba? – reménykedett Piri. – Látod, milyen csacsik voltunk. Hát persze, hogy azért. A te kedvedért. – Én vagyok a világon a legboldogabb nő irénkém. A lány utolsó szavait már a szobába lépő Kátai is meghallotta. Most nem a tőle megszokott kedvességgel, hanem szinte komoran szólalt meg. Megzavarom a boldogságában, Piri, de sürgős gépelnivalót hoztam. De hogy zavar, Kátai elvtárs? Azonnal meg lesz. Aztán Irénhez fordult, szigorú arccal a főnök. Szabókartárs nő meg legyen szíves, azt a fényképet tegye el az asztaláról. Családi kép nem a hivatalba, hanem a hálószobába való. És ha ráér, jöjjön be hozzám.